Всереду партійна робота, збори, активи, пропаганда, ігітація, Вільний четвер. От у четвер воно все і буде. Може, і мене звідси, партійною мітлою. А ти кажеш, професор. Наука – велика сила, а партія ще більша. Був би тут на Україні Хрущов, може б я вдарився до нього, бо він мене знає. Так Сталін же забрав його, посадив на Московську область. А що таке Московська область порівняно з Україною? Ти можеш мені сказати? Тут Микита Сергійович був бог і цар, а там хай воно все горить. Був би тут, то я б до нього дивись, щось і випросив би». Він страждав одверто й навіть сказати, б, мазохічно, а черево не підпускало його ні до директорського столу, ні до Хрущова, ні до власної дружини. На вазеліни не щириця прослизне будь-куди, а бегемотистий паталашка тільки й тупцюватиме довкола та стогнатиме своїм черевом, а між ними і над ними цілі легіони, сиріт і стуконогів, і всі вони вже й не люди, а тільки людиноподібні. І кожен мерщий тягне свою дровеняку для вогнища інквізитора всіх часів і народів. «Даруйте заклопоти», – пішов я до дверей, – правду кажучи, я не дуже і надіявся, але все ж з'їдають не всіх одразу, щоб не подивитися, але вас з'їдять теж». Не щириться, то ще хтось. Та хай воно все застогнав мені вслід Паталашка, але я вже не став його більше слухати. Ляпкав, сподівання випити на дурничку, побіг за мною і я вишепочував, що товариш щириця звелів Терешкові настрополити машину, бо назавтра його викликають до райкому готувати матеріал на бюро. «Не доїде», – сказав я. Терешкова машина розвалиться по дорозі. Може, і розвалиться, згодився ляпка, а тільки ж товариша щирицю жде сам стуконіг. Вони все з баталашкою сочиняють і пишуть, пишуть і сочиняють. Сплошне увальнєнє. Я їм кажу, смієна кажу, увальняєте, а з ним же його жінка Оксана, а як же тоді буде з закускою для товариша стуконога, а вони не слухають, та такий шелест бумагами підняли. До району Щариця не поїхав. Гола зима, моби засоромившись своєї наготи, вирішила всі назбирані запаси снігів обрушити на той краєчок весни, що несміливо вигулькнув з морозіної степової мли, три дні і три ночі вели сніг, знамітав дороги, будівлі, села, міста, степи. Україну і всю Велетенську державу від Москви до самих до окраїн. І все потонуло у тому снігу, все було поховане під ним, все замовкло, ніби вмерло. І тільки один голос пробився крізь білу хурдечу, пролетів по всіх усюдах з вістю ще холоднішою, ніж усі оці сніги, призбирувані безкінечно довгою зимою 1953 року. Ми з професором не чули того голосу. Радіоточки були тільки в конторі і в їдальні. В лабораторії Черкас ставити гучномовиці відмовився категорично, хоч як наполягав Щериця. «Це не вокзал і не перукарня», – заявив він, – «тут людині треба думати, а не забувати голову всіляким ідіотизмом». Щерицяв відступив, бо в лабораторії господарем був професор, зовні будиночок лабораторії стінами, покрівлею, дверима і вікнами – за неписаними радянськими законами цілковито належав партійній научній агітації. Тому в нас над дверима незабаром з'явився величезний диктовий щит з галтурно намальованим вождем народів з підписом «Товариш Сталін – кращий друг радянських учених». Професор тільки і спромігся тоді на своє Сарданапал і Валтасар, але з кращим другом довелося змиритися. Сніг повернув силу і бадьорість Олексію Григоровичу. Відрізані від усього світу, ми могли нормально і спокійно пожити бодай кілька днів. Рятівна ізоляція. Новий льодовиковий період міг би взагалі порятувати всіх нас від вогнищ інквізиторського соціалізму. На жаль, недогодованим колгоспним коровам так само далеко до волохатих мамонтів